Waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'ad Ayuhal ikhwatu fillah Kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan Pembahasan kitab Al-Fusul Fisirat al-Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa Karya Al-Hafidh Ismail ibn Umar yang masyhur dengan nama Ibnu Kathir rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang peristiwa yang besar yang terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang merupakan perjalanan yang mulia perjalanan yang agung yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan firman-Nya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa melakukan perjalanan al-isra wal al mi'raj tersebut dengan ruh dan jasad beliau dalam waktu satu malam dan beliau pun melihat sekian banyak kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya dan termasuk di antara kejadian yang besar dalam peristiwa ini adalah Allah Subhanahu wa taala menetapkan wajibnya salat lima waktu kepada umatnya yang sebelumnya 50 kali salat sehari semalam kemudian beliau bertemu dengan Nabiullah Musa AS. dan beliau mengatakan inna ummataka la tudhiqu dzalik sesungguhnya umatmu tidak mampu melakukan hal itu maka beliau pun meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Rabb untuk diberi keringanan sehingga terus mendapatkan pengurangan dan pengurangan dari 40 kali salat menjadi 30 jadi 20 10 lalu kemudian ditetapkanlah salat lima waktu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman khaffaftu an ibadi wa amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi aku telah menetapkan kewajiban kepada hamba-hambaku dan aku telah meringankan hal itu dari hamba-hambaku pada saat mereka hendak melaksanakannya dan telah kita sebutkan pula perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah subhanahu wa taala dalam kejadian al-Isra' wal Mi'raj apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dalam peristiwa tersebut, maka terjadi khilaf di kalangan ulama ahlu wal jamaah. Namun yang bahar dari riwayat-riwayat yang datang dari Nabi saw. Bahawa beliau tidak melihat Allah jalla wa ala. Bahkan tatkala beliau ditanya, hal roai ra rabbak. apakah engkau melihat robmu? Maka Nabi saw dengan tegas menjawab, Nurun an arah. Cahaya yang aku lihat. Bagaimana mungkin aku bisa melihat Allah. Tabaraka wa ta'ala. Adapun pun hadith-hadith yang datang dari Ibn Abbas. Yang secara zahir menunjukkan bahawa. Nabi sallallahu alaihi wa sallam melihat Rabbnya. Ra'aytu Rabbi azawajal. Yang dimaksud melihat di sini adalah. Beliau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam mimpi. Beliau melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi dan bukan di alam sadar. Dan telah kita jelaskan pula bahawa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita ini kepada kaumnya, sehingga orang-orang Quraisy pun mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyebarkan berita yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan berita yang dusta dan bahkan mereka menjadikannya sebagai bahan olok olokan Mereka menyebarkan ke sana kemari, tujuannya untuk mengolok-olok kaum muslimin yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keimanan para sahabat yang terdepan di antara mereka adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Di mana beliau tanpa ada keraguan sama sekali Membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, Kalau lah ada yang lebih dari itu, Maka aku tetap akan beriman dan akan membenarkan Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. Dan bahkan sebagian orang-orang kafir Quraisy Mereka ingin membuktikan kedustaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menganggap bahawa beliau berdusta, maka mereka pun datang dan menanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat yang ada di Al Masjidul Aqsa yang tidak diketahui kecuali orang yang pernah berangkat ke sana. Dan pada saat itu beliau sedang berada di hijr di samping Kaabah, Ya itu bagian dari Kaabah. Lalu orang-orang Quraisy ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Jallauala yang hendak menampakkan kebenaran dari apa yang disampaikan oleh olehnya Bismillahirrahmanirrahim, maka diangkatlah al-Masjidul Aqsa atau gambaran dari al-Masjidul Aqsa tersebut sehingga beliau melihat dan beliau mengabarkan persis seperti hakikatnya. Sehingga inilah yang menyebabkan mereka pun terheran-heran dengan berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan tetapi masyur ikhwah rahimakumullah mereka tetap saja tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kita lanjutkan berkata Al Hafidz Ibn Kathir Rahimahullah taala wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ya alihi wasallam ya'ridu nafsuhu 'ala al-qaba'il ayyam al-mawsim dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan dirinya untuk menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah yang datang pada musim-musim Haji. Pada musim-musim Haji, sebab amalan Haji ini sudah menjadi amalan yang rutin semenjak zaman Nabiul Allah Ibrahim Khalilullah Alaihi Ssallat Wasallam. Akan tetapi terjadi perubahan tentunya. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haji mereka adalah haji syirik. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar Ka'bah penuh dengan patung-patung. Berhala-berhala yang disembah dari selain Allah jalla wa ala. Dan talbiyah mereka talbiyah syirik. Mereka pada saat talbiyah mereka menambah apa yang tidak diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ada yang mengatakan labbaikallahumma labbaik labbaikala syarika lakal labbaik talukata mereka illa syarikan huwa lakatamliku huwa mamalak illa syarikan huwa lakatamliku huwa mamalak ini tambahan yang mereka tambahkan pada talbiah yang seharusnya talbiah ini mengandung tauhid menyatakan bahawa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa taala akan tetapi disebabkan karena penambahan ini sehingga talbiyah ini menjadi talbiyah syirik. Maka inilah yang terjadi pada masa-masa awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada musim-musim haji ketika mereka berdatangan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah tersebut. Wa yaqulu dan beliau mengatakan man rajulun yahmiluni ila qaumihi Siapakah orang yang akan membawaku kepada kaumnya fayamna'uni lalu dia memberikan pembelaan kepadaku mencegah aku dari gangguan kaumnya hatta uballigha risalata hingga aku mampu menyampaikan risalah dari Rabbku Fa inna Qurayshan qad mana'uni an uballigha risalata Karena sesungguhnya kaum Quraisy mereka telah mencegah aku untuk menyampaikan risalah dari Rabbu, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beliau berjalan, mendatangi orang terorang yang datang pada musim Haji. Hada inilah yang beliau lakukan. Wa ammu Abu Lahab la Allah. Sementara pamannya Abu Lahab ini yang diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran Karim. Allah melaknatnya wara'uhu selalu berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu linnas dan dia mengatakan pada manusia, la tasma'u minhu fa innahu kadzdzab. Jangan kamu mendengarkan darinya karena sesungguhnya dia adalah pendusta besar. beginilah kondisi pamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan mendatangi orang per orang Mendatangi kabilah per kabilah untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala di belakangnya Abu Lahf terus mengikuti ke mana dia pergi. Lalu menyampaikan pada orang-orang yang telah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa dia ini adalah seorang pendusta besar. Subhanallah. Fakkan ahyaul Arab yatahamunhu dan kampung-kampung Arab ketika itu mereka menjaga diri diri mereka dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya selalu menghindar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga diri lima yasmauna min quraish fihi disebabkan karena apa yang mereka dengarkan dari kaum quraish tentang beliau sallallahu alaihi wasallam innahu kadzibun innahu sahirun innahu kahinun innahu sya'ir Bahawa beliau seorang pendusta Bahwa beliau seorang tukang sihir, bahawa beliau adalah seorang dukun, dan beliau adalah seorang yang ahli syair. Inilah lakop-lakop yang mereka sematkan kepada Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. وَيَقُولُونَ أَإِنَّ لَتَارِكُ آَلِيهِ تِنَّا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ mereka mengatakan apakah kami akan meninggalkan ilah-ilah kami karena seorang penyair? Penyair gila ini. ini maksud adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan lin-nasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin-nas wa basyiril amanu anna lahum qadama shidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafirun inna la sahirun mubin. Nah Apakah merupakan satu hal yang mengherankan bagi manusia ketika kami mewahyukan kepada seseorang dari mereka untuk memberikan peringatan pada manusia dan menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan mendapatkan janji yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala jika mereka beramal saleh. Namun orang-orang kafir qulal kafirun inna hadzal sahirun mubin. Bahwa di ini adalah tukang sihir yang jelas tukang sihir yang jelas ini ucapan-ucapan mereka mereka tidak mampu lagi membantah Nabi SAW karena apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran semata sehingga mereka tidak membantah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW namun yang mereka sematkan adalah gelar-gelar yang buruk tujuannya adalah tamfir agar membuat manusia itu lari dari beliau alaihissalat ini kebiasaan ahlul batil ahlul batil kebiasaan mereka mendatangkan syubuhat menyebarkan syubuhat di tengah-tengah ahlul haq di tengah-tengah kaum muslimin ketika ahlul haq, ketika ahlul sunnah membantah ahlul batil dan menyingkap syubuhat-syubuhat mereka, sehingga mereka tidak lagi mampu, untuk membantah kebenaran, maka biasanya mereka, melekatkan gelar-gelar yang buruk ini. Tujuannya adalah kemudian, orang itu tidak senang kepadanya. Nah. Dan itu subhanallah, kebiasaan ahlul batil, pada setiap zaman. Nah pada setiap zaman Sebagian mereka menggelari ahlu sunnah al-hashawiyah al-hashawiyah iaitu kelompok yang yang tidak memahami kandungan Al Quran tidak memahami tidak mampu berfikir dengan baik dengan sehat. Nah sebahagian mereka menuduh ahlu sunnah musyabbiha menyerupakan Allah dengan makhluknya biasanya menuduh seperti ini dari kalangan kaum mu'attilah seperti jahmiah mu'tazilah dan yang lainnya nah sebagian mereka menuduh bahawa ahlu sunnah ini pemecah belah sebagian lagi mereka menuduh dengan membuat gelar-gelar yang buruk Istilah Wahhabiyah. Ya, yang tujuannya agar kemudian orang lari. Yang pertama kali menyebarkan dakwah ini adalah Muhammad bin Al-Wahhab. Maksudnya tidak ada yang mendahulunya. Bukan dari Nabi SAW. Dan begitulah ma'asyur rahimakumullah. rahimahkumullah. Al-firyah. Iftiraat. Fitnah-fitnah. Sering dilekatkan kepada Ahlul haq Namun yang menjadi permasalahan adalah siapa yang mendatangkan bukti dan burhan maka dialah yang berada di atas kebenaran adda'awa idza lam tuqam alaiha bayyinat abna uha adaiyah ya tuduhan-tuduhan apabila tidak disertai dengan bukti yang jelas hanya sekedar tuduhan ya. tidak perlu seorang menoleh kepadanya maka telah tertuduh orang-orang dari sebelum mereka dari al Ahlul al-Fadl orang-orang yang memiliki keutamaan, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh dengan berbagai macam tuduhan, tukang sihir, gila, dusta, dukun, ahli syair dan seterusnya, mengatakan bahawa, lafadz lafadz atau ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In hada illa qaul bashar sa uslihi saqar. Mereka mengatakan ini buatan manusia. Kata Allah, saya akan lemparkan mereka ke dalam neraka saqar. Waliyadhu billah. Nah. Maka nah, ini ma'asyarakat wa rahimakumullah. Kebiasaan ahlul batil. Yang wajib bagi mereka, mereka mendakwahkan kebenaran. Bersabar. Menghadapi kondisi seperti ini. Siapapun dari ahlul haq Ketika dia menyampaikan kebenaran. Maka dia pasti akan mendapatkan berbagai macam gangguan dan cobaan. Yang datang dari kaumnya. Ya, di antara bentuk gangguan itu adalah. Ya, penisbatan gelar-gelar yang buruk. Yang sama sekali mereka berlepas diri darinya. Nah. Jangankan itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khaliqul bari. Tidak selamat dari. Celaan hamba-hambanya. Menisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bahwa Allah memiliki anak. Celaan. Mereka mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Ma salim Allah min bariyatihi. Wala nabiul huda. Fakaifana. Kata seorang penyair. Allah subhanahu wa ta'ala saja tidak selamat dari makhluknya. Dan tidak selamat pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa hidayah, maka apalagi saya lebih tidak selamat lagi. Wakalaikadzalik, jadilah لكل نبي عدو شيطان الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف الكول غرورا. Demikianlah kami telah menetapkan setiap nabi itu pasti dia memiliki musuh dari kalangan jin dan manusia maka ini sunnatullah, masyaallah ikhwah rahimakumullah. Nah, maka yang wajib bagi kita adalah bersabar di atas dakwah, bersabar di atas al-haq sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Akadzibu yaqdhifunahu biha min tilqai anfusihim. Kedustaan, kedustaan. Yang mereka lemparkan dari diri-diri -dir mereka sendiri. Karangan-karangan mereka. Oleh karena itu mereka tidak sepakat ada yang mengatakan dusta, ada yang mengatakan dukun, ada yang mengatakan ahli syair, ada yang mengatakan tukang sihir, ada yang mengatakan gila, enggak sepakat. Ya, karena ini hanya karangan-karangan yang mereka buat, tujuannya adalah untuk membuat orang itu lari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayusghi ilaihim man la tamyizalahu minal ahya, sehingga didengarkanlah ucapan orang-orang Quraisy ini Orang-orang yang mereka tidak mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Dari kalangan orang-orang yang hidup. ya Asal dengar, oh gitu ya. Sudah. Sekedar gosip yang disebarkan. Maka dia menerima begitu saja. Ini kebanyakan mereka. Orang-orang yang tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tidak bisa melakukan pengecekan terhadap berita-berita yang disampaikan kepadanya. Semua ditelan bulat-bulat. Dan ini tidak benar ma'asyur al-muslimin rahimahukumullah. Yang wajib bagi seorang muslim adalah At-taharri Fima yasma' wa fima yangqul berhati-hati dari apa yang dia dengarkan dan apa yang dia nukil. Apa yang dia sampaikan. Kafa bil mar'i keziban ayyuhaditha bikul lima zami'a Cukup orang itu dikatakan berdusta ketika dia memberitakan semua apa yang dia dengarkan. Semua yang dia dengarkan, dia terima semuanya. Tanpa pengecekan, tanpa tathabut, tanpa tabayyun. Maka ini ma'asyarulah rahimahumullah. Ya, kebanyakan kebiasaan mereka. Wa amal alibau. Adapun orang-orang yang berakal mereka, ya, menggunakan akalnya. Mereka memanfaatkan akalnya. Wa innahum ida samiuk kalamu wa tafahammu. Shahidu bi an nama yakuluh hak. Adapun mereka mereka yang berakal. Apabila mereka mendengarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka memahaminya dengan baik, mereka akan mempersaksikan bahawa apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Wa annahum muftarun alaihi dan bahawa mereka orang-orang Quraisy itu telah berdusta atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayuslimun, maka mereka pun masuk ke dalam Islam. Oleh karena itu yang masuk ke dalam Islam ini benar-benar orang-orang yang dari kalangan ulul albab orang-orang mereka betul-betul memanfaatkan akalnya menunjukkan kepintarannya ini ma'asyar wa, wa rahimakumullah adapun mereka yang tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam hal ilmu dunia mereka maju namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bodoh ya Karena mereka tidak mampu untuk menjadikan akalnya mengarah kepada kebenaran tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batin kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala pasal yang berikutnya wa kana mimma sana'allahu liansarihi minal ausi wal khazraj anhum kanu yasma'una min khulafaihim min yahudil madinati anna nabiyyan mab'uthun fi hadha az zaman dan termasuk diantara yang Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapkan bagi penolong-penolongnya. Yani dari kalangan kaum ansar. Dari suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku terbesar yang ada di kota Madinah. Anahum kanu yasma'una min khulafaihim bahwa mereka ini orang-orang yang dahulunya mereka adalah orang-orang kafir juga dahulunya mereka juga penyembah berhala dari kalangan Aus dan Khazraj nah, sebelum diutusnya Rasul Wasallam, mereka dahulu seringkali mendengarkan dari sekutu-sekutu mereka min Yahudil Madinah dari orang-orang Yahudi Madinah ini sudah pernah kita bahas ya pada awal-awal kali kita menjelaskan tentang Berita diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berita tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di Madinah itu mereka orang-orang yang dahulunya kafir mereka hidup bersama dengan orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi ini sering kali menyampaikan kepada mereka ketika mereka diganggu ketika mereka disakiti kata mereka kami bersabar. Sebentar lagi akan datang seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman. Apabila dia telah diutus, maka kami akan mengikutinya dan kami memerangi kalian bersama nabi ini. Nah. Ini ucapan mereka. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Falamma ja'ahum ma'ruf bi kafaru Tadkala telah datang kepada mereka kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kafirlah mereka. Anna nabiyan mabawthun fiyadah zaman. Dari orang-orang Yahudi ini seringkali mengatakan bahawa ada seorang nabi yang akan diutus pada zaman ini. Wa itawa'adunahu bihi idha harabuhum. Dan mereka selalu menjanjikan kepada mereka apabila orang-orang kafir ini memerangi bangsa Yahudi ketika itu. Wahyakuluna dan mereka mengatakan Inna sanaqulukum maahatul Adin wa Irun Kami akan memerangi kalian, akan membunuh kalian bersama dengan Nabi tersebut seperti diperanginya kaum ad dan Irum. Wa kan al Ansoru Yahojun al Baitha Kamakana Maka kaum Ansor mereka juga ada rutinitas mereka berhaji ke baitullah. Sebagaimana keumuman bangsa Arab mereka berhaji ke Baitullah wa ammal yahudu fala adapun orang-orang Yahudi mereka tidak berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Falamma ra'al ansharu Rasulullah <Sessiziyah> sallallahu alaihi wa sallam nasa ila taala maka tatkala kaum ansar. melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah wa ra'aw amaratis sidqi alaihi dan mereka melihat tanda-tanda kejujuran, tanda-tanda kebenaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu mereka pun mengatakan hadza wallah allazi tawaadakum yahudu bihi inilah demi Allah yang pernah dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian fala yasbiqun nakum ilai jangan sampai kalian didahului oleh orang-orang Yahudi dalam beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya yang terjadi sebaliknya Orang-orang Yahudi enggan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali segelintir dari mereka. Sementara orang-orang yang dahulunya musyrik. yang memerangi orang-orang Yahudi justru mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala hidayah bidadillah hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Jalla wa'alam memberikan hidayah kepada siapa yang Allah terhendaki. Yang dahulu mereka musyrikin. Yang mereka memerangi Yahud. Yang ketiga itu, status mereka sebagai ahlul haqq. Karena mereka beriman dengan apa yang diwawalih Musa AS. Nah, Namun disebabkan karena hasad bagi. Enggan mereka beriman kepada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan bangsa Arab bukan dari kalangan Bani Israel maka mereka pun kufur sementara yang dahulunya mereka musyrik mereka beriman kepada nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jadi di sini beliau menyebutkan kejadian ini sebagai permulaan ya awal-awal persiapan para sahabat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah menuju ke Al-Madinah Al-Nabawiyah. Disebabkan karena kaum Ansar, tatkala mereka, sebagian mereka berhaji, kebaitullah al haram bertemu dengan Nabi SAW, maka mulai satu persatu masuk ke dalam Islam. Sehingga terjadilah bayat-bayat, bayatul at, bay akabah dan yang lainnya. Sampai kemudian, kejadian atau peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW yang akan beliau jelaskan pada Pasal-pasal yang berikutnya InsyaAllah Sampai di sini InsyaAllah Yang kita jelaskan Dan kita lanjutkan pada Persemuan yang akan datang Wallahu ta'ala alam sawab Wa akhiru da'wanan Alhamdulillahi rabbil alamin Tafadzalu hafidhakumullahi